eu só quero que ser profissional essa edição que a crush vai ouvir eita porra é porque que ela não pode ouvir as outras que vieram não porque eu falei que eu gravar mas eu nunca mandei eu falei que eu mandar quando a gravação do lolo é porque hum. eu tenho uma mais amiga então, pode começar pode. é isso aí senhora e senhores gostando mais uma edição do penho Ah, como já deu para ver pelo título, edição especial sobre o Lollapalooza. Acho que talvez seja a terceira ou a quarta edição que a gente faz com sobre sim, o Lollapalooza, né? Sim, Porque se eu não me engano, a primeira foi quando eu fui... Não, foi antes, deve ser a quarta, então. É, então... a gente fez 2016, 2017, 18 e agora 19 Sim, olha Muito profissionalismo. Foda que pariu, cara. Isso aqui... É, é o ápice <risos> do desenvolvimento humano que um pode <risos> de músicas isso aqui. A gente também já fez umas três sobre o Rock in Rio, também. É... Já... Isso sem contar as pré pré-reboots quando você fazia sozinho que você também fez, inclusive melhor em broma. Acho que você voltou numa edição de Rock and Roll, se eu não me engano. Provável, provável. Eu lembro, olha que lembrança que merda. Eu lembro de eu jogando GTA 5 no PS3 numa tarde de quarta-feira, quando eu ainda tinha tempo de fazer isso ou sexta. E você falando no meu ouvido sobre Rock and Roll, que que pode ser até algo meio erótico. <risos> É. Fala, pensa. <risos> Vai falar que não Nem é um podcast na verdade <risos> Ok, Enxurra. vamos lá uh, Bom, é o primeiro bloco Eu vou tocar a verdade são São dois artistas São duas músicas, mas são três artistas Porque eu fiz um xiste aí para poder, poder comentar isso de mais artistas nessa edição, que já é maior do que normalmente, porque vão ter sete blocos em no vez de cinco. Ah, pre... e, se, e se ele precisou roubar para tocar mais gente, é porque mesmo sendo mais, maior, precisa de mais espaço. Né? Isso. Ah. Ah, é, inclusive já é bom falar Eu vou deixar vários artistas que eu gosto de fora dessa lista Tanto porque são bem conhecidos Quanto porque alguns não lançaram materiais recentes tão bons assim Eu não acho tão válido comentar Tipo o Kings of Lee e o Lenny Kravitz são dois, caras, é, são dois artistas que eu gosto bastante Mas o Kings of Lee não lança um disco bom, sei lá Desde 2009 eu acho Que não tem um disco bom do do Kings of Lee, E o Lenny Kravitz pior ainda Faz <risos> quase uns 20 anos Que não, não lança um disco bom No tem... nosso tempo de vida, quase que ele não lança nada de bom. É, então... Aí tem, tipo, muitos artistas legais, porque eu gosto, tipo, o Michael Moore, Eu acho ele legal, mas também, sei lá, não... Ah, não tem muito porque que ficar tocando o Michael Moore, tá ligado? É, e tem... E também tem alguns DJs bons, mas, sei lá, eu acho... Ao menos que tivesse alguma coisa relevante, como no último, tipo, o Tropic Killers, assim, eu não, também não vejo tanto motivo tocar os DJs que vão tocar é, nessa edição do Lula. Mas tem alguns bons, o Air... O Air... O Air... O Air falando ah, Como que eu falo RL? Eu não, me deu um... o RL Grime, por exemplo um cara que eu gosto bastante eu Só que eu senti falta nessa edição do Lola de Age Trap Não tem nenhum Na edição desse ano Eu achei um, um erro aí Da, da produção Você não... achou um, um dividendo É, do... curadoria aí do evento Deixa eu dizer é... já Bota a gente pra ser curador do Lola Que vocês vão gastar menos dinheiro e vai ser melhor É E provavelmente o ingresso vai ser mais barato É uh... porra, pera aí, não. Antes de a gente começar o primeiro bloco, filhas da puta, R$ 900 reais por um ingresso cheio, vocês estão de sacanagem, né? Por um ingresso meia. a tomar no olho do cu de vocês. Porra, 900 quando? Eu sei que é 3 dias, hein. Caralho, meu irmão, isso é um salário mínimo, parceiro, não dá para, dá para pagar tudo isso não. Então, então fica aí a bronca para Produção do Lola Palouza, que porra. É, Inclusive, vamos assistir o Lola Palouza na TV. Na TV, exato. Porque a gente é Não vai dar. Não tem, não tem condição. E eu já vi o Night 75, acho que é a única banda dessa do Lola Palouza que eu ouvi. Então... Ah, a gente até podia até pensou em ir no, no pré-Lola, que vai ter o The Fever tocando, mas não, não deu também, porque eles marcaram num dia muito ruim. Quarta-feira é muito complicado Tal qual a House Gente, para de marcar show para quarta Por favor É, dificulta bastante Tem que quebrar as pernas do, do, dos pais aqui Tem que marcar pra, marca pra sábado Marca uma semana antes marca Tem um monte de banda que vem para São Paulo ah, Eles estão no festival, Chile eles tocaram na sexta no Chile Ah, um... caralho um... Tem um monte de banda Eu Acho que o Foo Fighters quando veio tocar em algum festival Tipo, meter um show na sexta Banda que faz show antes e faz tipo sexta Quinta, sábado A quarta é foda Como que o Joker vai, vir do tra... vai largar a faculdade Pra mim não é uma quarta Como que eu Não tem motivo pra eu não ir, eu só não tenho dinheiro Mas enfim, porra <risos> uh, Então Voltaram <risos> Os <risos> artistas Uh, primeiro eu vou falar do Scalene do BK Eles lançaram uma música Nessa semana, até por, até por causa do Lollapalooza Mesmo, junto Que é uma música muito boa, que chama Desarma uh, O Scalene, eu já até toquei aqui Acho que no pneu tenho quase certeza Sim, tô bom e Eu gosto bastante, eles fazem um rock alternativo Desse bem sujão, puxado pro Stoner uh, Com essas guitarras bem Bem graves E tal, eu, eu acho muito interessante O som que o Scalene faz É uma das bandas aí dessa nova geração do Do rock alternativo brasileiro Na minha opinião, inclusive, até a, acho que a melhor delas É, se não é a melhor, é uma das É, sem, junto sem com Far From Alasca, eu colocaria É que não é, eu acho que os bom descalento de É que eles não são prepotentes, tá ligado? Eu acho um problema do rock alternativo Principalmente paulista, é que eles são meio Sim. Politicão prepotente, sabe? Tipo, crítica social Tipo, tem uma, tinha uma banda que eu fui no show eu até gostava dela, mas eu achava as músicas Principalmente que era crítica social foda um saco. Que chamava, puta, acho que é Selvagem. Selvagem da Procura de Lei? Aham, sim, sim. Eu achava maneiro, puta, as músicas meio, as letras meio brega assim, aí isso me irrita um pouco. Mas eu acho que tipo, a pegada do Skalene é maneira e tal, do Suricato, coisas assim É, velho, tô um sobrecarro também. É, eu acho que o Suricato para mim é é melhor. O show é... do Suricato inclusive é do caralho. Embora, embora eu acho que o Skalene seja mais famoso que o Suricato. O Suricato para mim é... é a que mais se destaca ali do... da, da do Senado. Mas é o Florcata, o um show, um show muito bom. Mas dizem que o show do Skalene também é foda. Eu acho que a gente tocou eles aqui numa edição de festival, inclusive. Provável, talvez o do Rock in Rio que ele chega a tocar em Rock in Rio. Isso, okay. deve ter sido Ah, uh, e o BK, eu acho que assim como o Skalene tá assim pra nova cena do rock nativo, o BK tá pra nova cena do rap nacional. Uh, eu acho que ele é um dos novos mais fortes aí junto com o Djonga e tudo mais. E junto com o Djonga, com com o caralho. Esse é forte, né? O do Ezu lá, como chama? O Baco? É, junto junto com o Baco também. Eu acho que eles são os alguns sides expoentes dessa cena nova do rap. Embora nenhum deles seja exatamente os meus favoritos. Uh, mas eu gosto até bastante do, do BK. Desses três ao que eu até curto mais o som. Eu acho que ele tem alguns bons... ele é um bom letrista. Ele tem um flow bem da hora. Uh, acho que ele vai fazer um show bem interessante no Lola. E essa música que eles lançaram junto é, é muito boa mesmo, assim combinar, consigo casar bem, embora os estilos totalmente diferentes, eles conseguiram casar bem no som. Ah, eu acho que vale a pena é conferir tanto quem vai no LOL mesmo, quem vai assistir de casa ver essas suas outras apresentações. Ah, e outra banda é essa. A gente já comentou que várias é. vezes, Porra, sendo... essa aí se vocês, se vocês já ouviram o PNO mais de uma vez? E vocês não falar dessa banda, ou a gente tá muito em falta, você não prestou porra de atenção nenhum É, vai ser literalmente chovendo molhado, porque, bom, é o, é o Fever, a uh, banda que a gente começa literalmente desde o primeiro show deles. <risos> cara, a gente é tão maluco por essa porra. Eles fizeram um show com um som que falha a cada meio minuto, o som do microfone do cara falha e só dá pra ouvir a guitarra. Era um show no, numa porra de estacionamento e a gente tocou eles aqui. Então, realmente, a gente é um pouco Sim. obcecado por essa... E a gente ouviu o álbum junto, inclusive. É. E... É, eles são... O deles que é plena né? Exato. Ah, eu, ah, já, só, já. eu só citei já, já. isso só para poder... Né? É, só pra riscar. Deixa eu riscar aqui. É. Não, já foi. E, bom, é eu acho que é o show que eu mais tô curioso para se ver desse, do, do Lolo, assim, de longe, porque... Primeiro, é o Fever, é uma banda que eu adoro Eu gosto de todas as músicas E eles são incríveis ao vivo assim, A energia da banda ao vivo é um negócio Impressionante, eles Eles são muito over the top assim eles Não, eles são O máximo que você pode fazer num show eles vão fazer tá Eles vão pular de lugar alto Eles vão dar cambalhotas eles vão pro meio da, do público Eles são tipo o, o show do Cage the Elephant Que foi bom, a gente já falou aqui naquela edição Que eles vieram, que eu até fui, fui no deles, E é muito bom O show do Fever é aquilo, só que elevado a mil, assim, sabe? Eles vão fazer de tudo. É quase um D&G sem tempo, praticamente. Sim. Só que o D&G não se dava muito bem em festival. Eles, o Fever consegue desenrolar bem em no festival. É, o, o, o, o D&G sempre foi bom em shows menores, assim. Festival nunca Isso. foi tanto festival. o lance dele. O, o TDP era bom em bar. Você ia ver eles num bar, aí você... Uh, e acho que é isso, não, não tem muito comentado deixa eu só ver quando eles tocam pra dar a formação Sim. correto Mas eu te falar que realmente o Fever, não ver o Fever vai ser uma tristeza aí que eu vou guardar durante algum tempo Porque eu eu queria ver, sem dúvida o show que eu mais queria ver aí desse Lola Mas assim, não tem muito o que fazer com o ingresso caro desse, não tem como pagar o ingresso E, e a distribuição dos dias também não ajuda muito, tá ligado? Não. Porque eu eu queria, por exemplo, eu queria os, os artistas que eu queria ver Seria o Fever, a Georgia e o Kendrick E cada um toca num dia Então não dá para Se tocassem os três num dia, eu acho que eu compraria um ingresso Eu ia esperar abrir o line-up e comprar um ingresso só Mas como são três dias, assim E nos três dias para ver um monte de banda que eu não ligo E uma banda só que eu ligo Compensa mais torcer para alguém fazer um show de final de semana Porque eu não vou... Ó, o Scalene e o Fever tocam no primeiro dia, na sexta-feira Inclusive praticamente no mesmo na, na, no mesmo horário Então vocês vão ter que escolher aí qual preferir uhum. Qual preferem ver uh, O Scalene e o Fever tocam às duas horas é, O Scalene no palco Budweiser e o Fever no palco Adidas Vocês me fodem com essas mudanças é, de é, nome eu, é, eu, sei. eu só não sei exatamente qual Eu acho que o palco Budweiser é o 1 E o palco Adidas é o 3 Só que agora aonde eles ficam eu não sei explicar Eu acho que o 3 deve ficar lá na casa do caralho, porque é. é longe da entrada. É o palco mais distante. Você vai ter que dar a volta no, no, no autódromo e ir lá para trás. E o 1 é o que... É o já da entrada. É do lado do, do palco de eletrônico. isso se não mudou muito, seu se eu não tunia, talvez... É, vale a pena, talvez, já chegar lá indo ir pro palco Adidas, quem quer ver o show do Fever, porque antes toca uma banda brasileira que tinha um molho negro. Eles fazem um rock-a-sativa um pouco misturado com hardcore, então... Tem uma pegada até que meio parecida, então vale a pena vezes, ficar ali mesmo, já curto dois shows na mesma pegada e tal. É, já dá uma força também, é. pô. Esse show é meio triste quando você vê um show assim meio vazio, só que é da hora, os caras dão uma interagida mais, é maneiro. Sim. O último show que eu fui assim no, no Lola foi do... E banda brasileira, hein, mas o do Jimmy Teword foi assim, a gente ficou pertão, tá ligado? E o BK toca praticamente no mesmo horário, só que no domingo também, no parque Budweiser, às 12h10, então... Ah, bom. Mas vai tocar alguém junto com eles? Não, não, é só ele. ele. Então tão show, galera Dá para curtir bem Até na sua televisão se eu te perguntar, não sei se você sabe Você tem essa informação aí com Vossa Senhoria ah. Mas você sabe se o Beast também vai estar estar Transmitindo o Lola ou só o Multishow? Vamos descobrir Porque para quem quiser Às vezes você quer ver duas bandas Que estão uma em cada horário Só que você, no Multishow tá passando uma E se eu não me engano nos anos anteriores O bis também passava aí Você podia trocar de canal e ver o show da sua preferência. Então, mas eu não sei se ainda é assim. O PIS Pode podia ser, me assim. ajudar e rápido aqui. <risos> Botar... Mas é... é um tanto complicado. Antes, é... tinha umas streams na online, não tinha? Eu também não. Do tem, Multishow? tem. O Multishow libera as, as transmissões deles ao... nos últimos anos. Eu não sei se vão fazer esse ano. Eu imagino que sim, mas nos últimos anos eles liberaram a transmissão ao vivo dos shows. Exato. O único e, inclusive, problema, inclusive, que eu acho que talvez possa acontecer com todos esses shows, é eles não transmitirem, porque em outros anos os primeiros shows do dia não foram transmitidos. Lembra que eu queria ver não, muito show não. do Brasa e eu não consegui ver porque o horário não tava É, e eu não sei se você ia, vai se lembrar disso, mas eu queria ver muito show do Ventre, que era o último show deles, foi inclusive o último show deles, até hoje, é, que eles iam se... Eles eles acabaram, não acabaram, mas aí que entraram em IACA, E aí, eu queria muito show, ver o show deles, eu até toquei eles aqui. É, mas eu também queria ver e não foi transmitida, eles tiveram que fazer tipo uma transmissão ao vivo no Instagram. Eu acho que foi ano passado isso até. Ó, o Bison vai passar os shows. Ô, filho. É um... só no Mute Show. Puta. Então beleza. Então, caso você não consiga ver algum show que ele tá falando no Mute é... eh PV, tenta achar no online, quer mas no ó, online, o Mutcho começa a transmissão às duas. Então, eu todo mundo que a gente falou vai passar. Infelizmente, tipo, do Morro Negro, eu comentei, é um que não vai entrar porque é o show do meio-dia. Agora show... isso é uma merda, porque isso seria uma puta na divulgação para uma banda desconhecida entrar, né? Mas não, o Mutcho tem que ficar passando um reprise do Paulo Gustavo, sei lá. Aí vão passar reclame, que eu, que eu não sei o que que eles, mas deve ser alguma série como bosta de comédia do do Do como... Paulo Gustavo, provavelmente. Ah, <risos> <risos> uh... Então é já não podemos mais ser patrocinados pelo Multishow Sim Mas tudo bem não... Isso nunca foi uma esperança VT1, <risos> MTV e Ainda não falamos mal de vocês Então, ah, então é isso, vamos com o Scalene o BK com Desarma E o Fever com o Burn It Posso falar? Posso? É... Pera aí, só deixa eu gravar, começar a gravar aqui de novo Lá, lá, lá, lá. Ah, pode ir Bom, é isso aí, voltamos para o segundo bloco do PNU. Agora tivemos que tocar notícias que não são muito parecidas, eu tive que meio que encaixar aí, porque, né... Uh, o último também não era tanto, assim, era só que era dois, era rap e rock juntos. Exato. A, <risos> gente, a gente faz o que pode, né, galera? Não precisa cobrar tanto. Né? Bom, primeiro é, é o show da Lienker com os Caramellos. Uh, é um projeto que mistura armbi, soul, blues, muita coisa de música brasileira também, é um, é um grupo bem interessante, eles chegaram a tocar no Lola do ano passado, mas no meio do show deles, deu problema, no, no acho que na parte elétrica do show, que chegou até pegar fogo alguns equipamentos, e tiveram que parar o show na metade, e aí o Lola esse ano, meio que pra se retratar pelo problema do ano passado, é... Colocaram eles de volta no line mais uma vez, eu achei isso uma atitude bem legal do Lollapalooza, uh, da produção, porque, né, foi muito sacanagem, aconteceu ano passado eles ter que parar o show na metade. E, bom, é um show que eu recomendo que, as, que que assistam, porque, pô, é muito foda o som deles, assim, é um... Eu gosto muito dessa mistura de elementos que eles fazem, é, essa mistura do armbi, com o soul, com o blues, com a música brasileira, funciona muito bem pra banda. A que tem uma voz foda também. As composições também são muito boas Então um show que vale muito a pena assistir uh, Eles, inclusive, lançaram Peraí Pronto Tá aí? Tá aí? Opa, tô Pô, que merda, quando eu tava... A gente tava falando no telefone, vi notícia O Nipsey Hustler, que era rap, eu aqui no PNU, já morreu Ih, caralho Morreu não, né? mataram ele Que merda, cara ele Foi baleado à frente da loja dele Mas tem algum... Sabem se tem algum motivo? Para, não né? Até agora não parece que ainda não que ele Foi baleado ah, que Não, vamos continuar gravando uh... Você lembra, não? Você parou? Sim, sim É, inclusive, eh nessa semana que a gente tá gravando aqui, o, o Aline que lançou eh um álbum novo que é Guela Baixo. Eu não consegui ouvir ainda, mas eu creio que seja bom e prometem eles vão tocar muito moço esse disco uh, no show do Lola, então bem interessante aí que vai ser meio quase que o um show de estreia desse disco. Realmente. Uh, então, né? Bem é. foda. E eu tô eh dando que a gente falar, a gente que falou inclusive no próprio edição do Lola de de Dois ou três anos atrás, eu não lembro. É, alguns anos atrás. É, quando eles tocaram Lola, que é o 975. Uh, eu gosto... Ah, eu, ser... eu lembro. Eu... Perdão, eu lembro, eu lembro. Foi 2017, eu tava lá. Isso, eu vi 2017. o 975. Então foi há dois anos atrás. Uh, Exatamente. O 975 é uma banda que começou fazendo um estúdio de rock alternativo com indie, mas hoje eles estão bem mais puxados por pop, principalmente nesse último álbum que saiu uh, ano passado. É, eles estão bem um levados a mais pop, um pouco diferente de, de R&B e tal Ainda tem um pouco de rock alternativo ali no meio, um pouco de indie Mas eles estão bem com essa, com essa cara bem mais pop Eu particularmente gosto dessa mudança Eu sempre achei que as músicas mais pop deles funcionavam melhor Do que esse lado mais alternativo, rock e tal uh, E acho que vai ser um show, um show bem interessante Um show bem diferente do último que eles fizeram no Lola Porque naquela época eles estavam com essa vibe mais rock ainda E eu acho que agora eles vêm com um lado mais pop Então... Uh, acho que vai ser legal de comparar aquele show de 2017 com esse de 2019. Tô curioso para ver o que eles vão fazer ao vivo, porque eu não vi nada ainda deles nessa nova fase ao vivo, então eu não sei muito bem como é o show, mas eu espero uh, ver um, alguma coisa bem interessante. A banda Phoenix no de 2017 manda bem ao vivo sim, são tem uma pegada bem consistente, então acho que vai ser bem interessante. E o show deles em 2017 foi bem bom até. Foi Sim. da hora, assim. Quando um show que eu mais, mais me diverti tal, a gente. Eu não fiquei, eu fiquei, para quem não sabe, o Autódromo de Interlagos, ele é, tem uns morrão assim. Então você pode ficar sentado e ver o show sentado na grama. E foi o que eu fiz. Pô, foi um show ótimo. Tem uma amiga minha que ficou na grade, aparece ela até nas filmagens. Mas foi um show do caralho, cara. E eu acho que nessa, pô, show pop é melhor ainda. Pop, pop é uma maravilha. Ah, uh... Então é isso, né? Vamos... Correr... É, só queria falar... Não, antes de você anunciar, eu não falei da, da Lineker, ah, eu, eu gosto da, da Lineker, cara, eu acho um, um som legal, assim, não é um meu som favorito, não é uma coisa que eu ouço diariamente, ou até com frequência, mas é bom, é bem feito, é bem produzido, eu acho da hora, tem uma voz de maneira. Eu acho que vale ouvir, acho que principalmente deve valer o show, até por, pelo ano passado ter dado essa cagada toda, eu acho que é válido e tal, dá uma chance aí, é, é maneira. Sim. E eu conheço o produtor da Lineker. Então, aí, aí. Uh, sobre os horários, o 975 toca na sexta às 5 da tarde, o melhor horário, horário do pôr do sol. Exato, o grande Que a gente já falou aqui no pneu várias vezes, que é o horário que todo mundo almeja, mas ninguém admite. Uh, e a Lineker e os Caramelos tocam no na 1 15 às 2 da tarde, então não vai passar na TV esse show. Só para quem uh, tiver lá. Exatamente, então vai lá Qual palco que eles vão tocar? Ah é, foi mal é, Os dois tocam no palco ônix Que é o palco 2, teoricamente Então é da meiúca ali da Isso uh, Então vamos com a linha Que os caramelos com boca E o Night 75 com Sincery e Scare E o Night 75 com Sincery Ai caralho o Night 75 com Sincery e Scare é Sincerity, na verdade Bora, apoia Uh, esse é o aí, para o terceiro bloco do pneu Agora a gente começa falando da Sam Vincent Que... Uh, ela ficou realmente conhecida com o último álbum dela, que saiu ano passado, que é o o Mass Education que ganhou inclusive o Grammy de melhor canção de rock que foi bem surpreendente pra mim, ela não esperava, ela não estava para mim entre as favoritos a vencer, mas eu gostei bastante da escolha, até porque o álbum é muito bom A Sun 20 é uma excelente cantora, esse projeto é muito interessante, tem uma produção foda, essa mistura de rock com art pop, indie pop, dá uma, é uma pegada bem diferente, é um som muito autoral, muito original, e eu fiquei muito feliz ela ter sido bem reconhecida agora, porque ela já tinha bons trabalhos antes, mas ela não tinha tanto nome quanto ela ganhou com esse último álbum, então eu fiquei bem feliz por isso, a... Ah... E principalmente por ela ter ganhado o Grammy, achei bem interessante. E Inclusive no Grammy também ela se apresentou junto com a Dua Lipa. E foi muito foda a apresentação foda dos isso, dois né? juntos. Foda. Só isso mesmo, desculpa. Uh... E bom, e outro jeito que eu vou falar é o In The Years. Eles são um duo de indie pop também. Uh, misturado com sim pop, papel alternativo e eletrônica. Gosto bastante do solo que eles fazem. Porque tem uma uma pegada meio anos 90, assim. Porque eles usam bastante de elementos dos anos... Noventa de música Eles tratam coisas mais mais atuais uh, Eu gosto muito das influências deles Eles citou por exemplo o Diplo e o Radiohead Que são coisas bem diferentes mas Que eu porra. curto muito as duas Então eu acho muito legal uh, esse tipo de referência deles Eles Estão ganhando bastante força Eles são um grupo de bastante nome Tanto que eles são um dos headliners uh, Dessa edição Eles vão tocar não, lá, não eles vão tocar nos principais horários Dessa edição do Lola E ah uh, eu acho bem interessante ver todo o destaque que eles estão ganhando, eu acho muito merecido, porque uh, eles têm lançado muito bons materiais, o álbum que eles lançaram no passado, O Pai o Santo, é, é bem interessante, é um bom álbum de dance, e é um show com certeza que vai ser muito dançante, porque todas as músicas deles têm essa pegada, é uma, é uma, mistura, uma mistura meio de muito dançante muito depressivo. ah uh... Bom, agora gostamos assim... Que explica porque que as referências deles são Diplo e Radiohead, porque <risos> o um é muito depressivo, o outro é muito dançante, então Sabe quem também tem referência de Diplo e Radiohead? Tem, ó. muita coisa. Não sei, é e depressivo então, os horários, não quer falar uma coisa, verdade. Eu quero, não gostei muito das duas músicas. É fodão, cara. Porra, o trabalho dos dois é do cara. Uma é muito boa para dançar. O é muito bom para dançar também. Pô, o Seduction é uma música foda, cara. De produção filha da puta. Como eu queria saber fazer esse tipo de coisa. Não, não. Ódio de quem fez. Eu sinto um certo ódio quando eu vejo um negócio muito bom. Assim que eu falo, puta que pariu. Eu não queria ter feito essa merda. É muito bom. Parabéns para os dois. Eu acho que merecem tudo de bom nessa vida. Inclusive dinheiro e, e saúde. Mas vou querer ver os shows. Queria ver ao vivo. Na hora que eu ouvi essas músicas. Não verei. Porque custa 900 reais o ingresso essa merda. Ah, os horários são às 120, a gente toca na sexta-feira, no palco Adidas, às 6h20. Inclusive, eu falei que o pega o lado do pôr do sol, mas acho que é mais provável que ela pega o lado do pôr do sol, porque às 6 o sol que tá mais descendo do que a 5h, 6 Então, 6h20. vamos ver aí. Vai, ser... vai, vai ser uma disputa de horário do pôr do sol, hein, mano? Mas, pô, imagina o 975 tocando, pôr do solzão descendo lá. Puta, que maravilha. O último show do 975, o show que eu fui... O horário do Porto do Sol. Olha Foi bonito. Foi gostoso. Foi marcante. Foi saboroso. Eu não lembro quem foi o Horário do Porto do Sol no domingo. Quando, quando foi... Eu... É uma banda antiga. Como foi o nome? Não, não foi o Duran Não foi o Duran Não, porque eu saí do show do Duran Duran ver o show de... Ah, eu já sei quem foi. Foi o Tudor Cinema Club. Por ah, isso, você... eu lembro que eu saí do show do Duran mais cedo para ver... Foi lindo, hein? Tudor Cinema Club no Porto do Sol... Rapaz, fiquei fiquei emocionado, velho. Não chorei, mas poderia. Ah, e o e o Year toca no domingo às 9 da noite, e o problema é que eles tocam no mesmo horário que o Kendrick Lamar. Ah, fudeu, nossa, nossa, se foder gostoso. Tudo bem que tem gente que não gosta, Sim, então, sim, pra... a galera do indie vai mais loupa. Até pra... um pouco que não, não gosta, mas porra, a gente se foder grandão, assim. Brigar com o show do Kendrick é muito difícil. é porque os Kendrick costumam fazer um show fedido. Sim. Será que é uma pergunta? Ah não, depois a gente vai falar do Kendrick, né? Sim. É, então depois eu pergunto. Só, só isso. Deram uma sorte, mas vai ser um show do caralho. Uh, então eles vão conseguir visit com Mass Location e Rears and Ears com Play. Vou começar. Ahn... Uh... Aí voltamos para o quarto bloco do pneu Agora a gente vai tocar duas dois de que fazem um pop nativo misturado com indie pop e com sim pop também. Primeiro é o Lene. O Lene, na verdade, é uma banda. São três rapazes. Três integrantes que fazem parte da banda Eles têm dois discos lançados O primeiro que é o auto, é, o homônimo de 2017 E o Malibu nice, Que é do ano passado, são dois discos Que tem essa pegada que eu até comentei no último bloco Do Inzer News, que essa mensura do dançante Com o depressivo <risos> é, <Exatamente. risos> Eles sabem fazer isso. O, o, Inclusive o outro artista que eu esse bloco Que é o Tori Silvan, também tem essa mesma pegada Uh, que eu gosto muito, inclusive, apoio e faço mais. Uh... Faço... <risos> dançante com depressivo a maior é... coisa que eu falo. É o nosso rolê. <risos> é... <risos> inclusive, se algum dia vocês encontrarem eu e Joker na balada, que o Joker vai pisar até aqui em São Paulo ou em Palmital para acontecer, mas se vocês encontrarem a gente, é exatamente isso que a gente é. Dançante com depressivo. Exato. Uh... E, bom... Eu acho que vai ser um, é um artista que vale a pena conferir. É uma das novidades assim, os artistas não tão de renome que tocam nessa edição do LOLA, mas que eu acho que para quem curte esse lado do sim pop, do, do alternativo é um e que curte sei lá uns um shows mais dançantes é um, um show, é uma apresentação que vale muito a pena assistir. Ah, uh, eles têm bastante referências interessantes. Eles citam, por exemplo, a House como referência, então, né? Show Dá de bom. bola. Inclusive, inclusive, eles já chegaram a abrir vários shows da House, do a turnê de 2016, eu acho, dela. Não lembro. E, Foi inclusive, tudo mal. Falando, falando de Depressivo e Dançante. Exato. <risos> uh, então, recomendo que assistam. Uh, e o outro artista que eu vou falar, que é bem na mesma pegada, é o Tori Silva. Esse já é bem mais de nome Ele tem músicas, por exemplo, Carolina Grande e tal. Ele é bem, bem mais conhecido mesmo. Ele lançou também um álbum ano passado que... Uh, É muito bom, que é o Bloom. Bom mesmo, assim. Ele chegou a... acho que Foi muito bem de crítica. Eu gosto entrou, muito... Entrou no seu top 50? Hum, eu acho que não. Olha só. Uh, o entrou... Deixa eu ver. Um segundo. Vamos ver. Não lembro mais. Entrou, entrou, entrou. Entrou bem, oh. até entrou em 28o. Olha só, entrou gostoso. Uh... Então, também, com a distância mesmo pegada, curte um show mais dançante, sei lado mais maiszinho de pop, vai com tudo no show do Troy, porque vai ser um puta show foda. Inclusive, se você por o motivo curte o Fever e o Troy, você não <risos> nem sair de, do palco, porque é logo em seguida um show do outro. Ah, uh... então Se você faz parte desse pequeno nicho de pessoas que <risos> tem, gostam... Tem eu, o Joker e você. É, que gostam do Fever do Troy, então né, tá fácil. Não tem mulher de palco. Dá até pra você pegar uma gradezinha, porque o pessoal do Fever tá saindo, você vai ali pra frente, só depende de quem vai estar naquele show no último show. Se não tiver ninguém, melhor ainda, que aí você pega grade e fica com ele. Você quer coisa sobre... Não, achei os dois muito bons Achei os dois muito do caralho gosto do... Eu fiquei com raiva da produção do Lenny também Porque é muito boa Sim, é. E são... como, como eu comentei com o Joker Antes de gravarmos Me lembrou Michael Jackson E George Michael Por elementos diferentes E que não parece nada com o produto final mas, Tipo, a bateria parece uma música do Michael Jackson E o teclado parece de Uma música do George Michael E o produto final não parece com um dos dois O que é ótimo Mas gostei muito a ah, do silva é o clipe fez foi feito por alguém que usa drogas mas isso vale para qualquer clipe feito que pessoas usam drogas e é isso esse é meu eu, eu acabo no pronunciamento a ah, inclusive eu acho que vale a pena destacar que nos dois casos a produção é muito boa mesmo eu fico bem impressionado com o trampo do lenny acho que é uma produção muito muito bem feita a <risos> uh, os elementos bem encaixados a uh, que Conseguem Dar bastante destaque para cada coisa na música assim Eu gosto muito de músicos que valorizar Cada elemento de forma muito individual E nos músicos do eles fazem isso muito bem uh, Então é isso ah, Os horários né? O Troy toca na sexta-feira Como eu disse logo depois do Fever Às 3 e 55 No palco Adidas E uh, o Lane toca também no palco Adidas Mas no sábado Às 2h10 E 10. Então são dois shows que, para quem também for ver pela TV, dá para assistir tranquilo porque os dois vão ser transmitidos. E é bem no horário do almoço, ali. você pode assistir comendo e dançando. Porque é. não é recomendado, mas faça foda-se. Então é isso, vamos com a uh, o Lenny com Fiken Finn e o Troy Silva com Luke Strike. Esqueçam não falar que o Luke Strike é um cigarro. Ah, então é isso, voltamos para o Quinto bloco do PNU, que não é o último então Eita, Lembrando Tem mais dois depois Eu sei que a tentação é alta <risos> aí, de um uh, Primeiro é Essa banda é bem conhecida Na verdade, os duas são bem conhecidos Que é o Tonant Pilots e o Portugal The Man Uh, duas bandas que tem hits aí, que chegaram nas principais paradas da Billboard Acho que o, o Tenon Palace chegou inclusive em primeiro eu... Ah, certamente, eu acho que, olha, eu acho muito difícil não ter chegado pelo menos com o Hidden". É Mas deixa eu ver, vai falando aí que eu vou vendo Bom, é, eu acho que não tem muito que eu ficar apresentado as duas bandas Porque acho bem difícil que quem tá ouvindo aqui não conheçam eles uh, O Tenon Palace faz uh, um rock alternativo com muita influência de pop, de hip hop, de indie Uh, eu acho que, na verdade, mais aquele rock alternativo, o que o Turner Palace faz é um pop rock, né? Embora esse último álbum deles, o, o Treat, ele dá uma voltada pro lado mais rock alternativo, acho que o a pegada principal deles, que ganhou mais destaque ali com o Blurryface em 2015, é esse lado mais pop alternativo da banda, e eu, particularmente, acho bem interessante. Uh, acho que eles têm um som muito particular, que é muito característico deles, tanto que, assim, Você escuta o Trainwampart, um você fala, isso aqui é Trainwampart, um é muito difícil escutar o música deles e achar que é de outro artista. E quando algum artista tenta fazer alguma coisa na pegada deles, fica muito fácil você perceber que tá rolando uma cópia, como por exemplo o James Mooker fez umas <risos> é, músicas bosta, que eles lançaram ficou... no passado, que era muito claro. Ridícula o... essa porra, puta que pariu. Que que vergonha alheia. E um destaque do Trainwampart um é que os shows deles ao vivo são impressionantes, eles têm uma puta presença de palco. Embora sejam só dois caras, eles conseguem muito bem assim levantar o público, eles interagem muito com a plateia, então é é um ponto extra aí que vale a pena ver do show do Torneão Pilots. Bom, antes de você continuar, eu queria falar que o Torneão Pilots no Hot 100, né, da Billboard, é. nunca pegou top 1. Olha só. Eles chegaram em segundo com stress Out e segundo com Heathens. É, em quem com ride e em 50 com jumpsuit e aí tem alguns outros aqui, mas nunca com hidden. Interessante Hiddens. que esse algo mais ainda eles não conseguiram um, um hit tão grande quanto foi é, do, jump, do jumpsuit chegou em, em 50, você vê. então E é uma música foda. Sim, é, o álbum é bom. Ele, é um álbum... ele não é nenhum álbum genial assim, não é um puta álbum, mas ele tá no meu nível do Blur com o OK, divertido. É, que ele também não é nada genial, tá é. ligado? Sim, não tem um... precisa nem todo mundo precisa ser genial, Mas assim, falando do Tony Parsons que eu já falei mal muitas vezes aqui no Penóss, se você não um ouve de longa data, provavelmente você não é. Ah, eu já sempre falei muito mal Do Tony O'Paris, eu falava que eu odiava essa porra E eu falava muito mal do baterista Mas eu preciso queimar minha língua Porque é uma banda bem legal, assim, é realmente bem divertido De ouvir, eles não são nada Genial, né, não é O supra-assunto da banana loura Mas é maneiro, cara, é da hora Eles têm um som legal, tem uns hits bacanas Tem umas músicas que empolgam E deve ser um show muito do caralho Então deve ser legal Eles, porra, eles vão moleque. comer um negócio Esse esse rolê que tem que sempre colocar de ter uma banda que vai salvar o rock, vai trazer o rock de volta ao mainstream. Entre eles o Greta Van Fleet, eu mil vezes Não, eles. Não, porra. Mil vezes ó, a porra do, do Tony. Caralho, gente. Pelo amor de Deus. Galera, ai, tá aqui o pariu. Galera, Greta Van Fleet, vamos conversar? Não. Tá bom? Inclusive que vão estar também, né, no Lola. Que vão estar na... Puta que eles, pare... eu tacaria um motor de Monza na ventoinha. Eu acho muito chato são deles. E assim, para quem fala: "Ah, não, mas eles são o novo Led Zeppelin", tipo, não pesquisado mas... porque tem primeiro, tem trilhões de outras bandas que são idênticas ao Led Zeppelin, que também são novas assim, não, eles não tem nada de especial, eles não fazem nada de novo é, que nem ninguém... é, primeiramente que eles copiaram o Led Zeppelin, se fosse o novo Led Zeppelin, eles estão teriam copiado outras pessoas. Que é assim com o Led Zeppelin é Segundo, gente, o Led Zeppelin Rolando não Novo os caras tocavam pra caralho. Esses da puta não tocam pra caralho. Vamos, vamo com calma aí. E como o Joker disse, um monte de gente faz o que eles fazem e fazem melhor. Então, é que tem um estilo de, de rock, eu tive que eles chamam de rock nativo, de hard rock do 70, que basicamente todas as bandas parecem o o Led Zeppelin. Tipo, por exemplo, o Scorpions Child, que faz um que tem uma essa pegada e tal assim. Eles não são os únicos a fazer isso. Tem outras bandas é que fazem exatamente a mesma coisa então não... ai, fi... e fica nessa punheta ai que ele tava um flecha ai não sei o que você quer ouvir Led Zeppelin caralho vai ouvir Led Zeppelin porra tem a discografia no Spotify tem no YouTube terá puta que te pariu porque é a mesma coisa o cara que vai ouvir sei lá é esse raciocínio maluco das pessoas que querem fazer um produto parecido com outro produto para vender Sim. tipo empresa de jogo que faz cópias de Battlegrounds e aquele outro jogo que você tem que ficar consumindo casinha, e agora o, o Apex Legends só para ganhar dinheiro na rabeira? Ou que faz, um onde jogo Beto Real? Porra, tem já tem essa merda. Você não precisa fazer outros produtos parecido. Ninguém vai querer ouvir a merda do Tim Smokers, porque tem uma música parecida com o Tony Man Pirates, caralho. Poba. E é isso, eu tô puto agora. Pode continuar. <risos> tá bom? Eu <tô> <risos> <risos> sem ficar mais puto agora, só pra começar a falar de bom e um episódio <risos> bom, não, é, vamos falar do Portugal The Man, eu comentei que é outra banda de... que ia falar desse bloco, que uh, é uma banda relativamente antiga, eles não são uma banda tão nova quanto talvez muita gente acha porque eles estouraram só agora uh, mas eles, desde 2004 eles já tem uh, 8 discos lançados, que é coisa pra caralho uh, caralho? Embora eles só foram ganhar destaque mesmo com o Woodstock, que é o álbum deles de 2017, por Phil Steel, que virou um puta hit, tocou pra caralho, ele chegou bem perto de primeiro da bíblia acho que foi em terceiro, se não me engano. Ahn... Uh... E é uma banda que eu gosto do som deles Eles fazem um rock alternativo Com bastante coisa de psicodélico Um pouco também de pop ali no meio eu Acho bem interessante o som do Portugal Demand Acho que eles vão fazer um show bem divertido Não vão só por Phil Steel Por favor, eles têm várias outras músicas muito boas uh, Eles não são só essa música Eles não são o Death to the Moon que, que Que só tinha Não é Dance <risos> Demon, qual é o da banda? É... Ah, eu não vou lembrar, cara. Mas eu sei o que você tá falando É a banda de Sharapen Dance, é o... Walk the é, só... é, é, eles não são Walk the Moon, porque um único hit. Só... Eles têm outras músicas muito boas. Eu espero realmente que eles não fiquem lembrados por sempre com uma banda de uma música só. Eles não são Snow Patrol, galera. Que vai estar no, no Lapauso também. Eu, eu vou esperar outro bloco para falar disso, porque eu já fiquei muito puto nesse. Eu não... <risos> Eu quero dar mais de um raid por bloco. Uh, então, acho que vai ser um show bem divertido. A banda é muito da hora, porque são muito integrantes. Então, é um show... Sabe aquele show que tipo fica bem ocupado o palco, assim? Uh -huh. Eu acho bem da hora. É tipo o um show do... Ih, caralho, me falhou a memória agora. Arcade Fire. Isso. Tipo o Arcade Fire. Uh, então... Vale a pena conferir o show do Portugal The Man, também, bem divertido a banda. Não é também uma banda genial, mas é uma banda que tem boas músicas, um show faz um, um rock bem divertido e tudo mais. E uh, os horários, o Tenium Pilots... Caralho, que hora que eles não tolham? Eita porra, provavelmente eles vão ser uma das últimas vezes. Sim. Uh, o Tenium Pilots toca no domingo no palco ônix às 725 Olha que cedo, ó. É o último show, na verdade. Ah, sim, mas... É que a noite, como é na última noite, né? eles acabam mais cedo. Sim. Inclusive o Strokes, quando eu fui, saiu correndo. E o Porco do da... O Porco Down. Dá... <risos> o Porco Down de meio. Ah, não coisas que só o Joker faz para você. <risos> e o Portugal Demen toca, ai caralho. Per... Toca na ah, nessa sexta-feira, olha só, eles vão tocar bem cedo, às 2h50 da tarde. Puta. Logo depois do show de Fever. Só que em palco diferente, no caso mesmo. Isso. Então, é... você pode ficar para ver a outra banda que a gente falou lá que eu já esqueci o nome. O Isso. Menino, Ou você pode ir para assistir palco meu o... Portugal e o homem. Isso. Então vamos com o o pera que o cara. O, o com Chlorine, como você? Show. Eu acho então, com, o Palace, com Clorine, e o Portugal the com Live in the Moment. É tipo Chris. Ah, é isso, e voltamos para o sexto bloco do Pneu. agora para falar de duas cantoras, com duas cantoras muito foda. Uh, primeiro é Eu acho que duas cantoras a gente já comentou já no PNU aqui Inclusive uma delas eu comentei muito antes dela ser conhecida eu Preciso sempre reiterar <risos> isso Jordan, dá essa carteirada uh, Primeiro é a Jordan Smith Que a gente tocou algumas vezes já Inclusive dois colocamos na nossa lista De melhores Melhor do ano, do ano. Uh, Que porra A Jordan é um cantor incrível tem uma voz foda, é uma cantora muito nova Ela tem 21 eu acho É, acho que... Deixa eu ver, vai falando que eu vou procurando. Não, eu já, já descobri aqui. Já descobri. Só arrombado. É, ela tem 21. Ela tem 21. Caraca. Ela, ela, ela vai é... fazer 22, ela é do meu ano. Exatamente. Ela é quase exatamente o um ano mais velho aqui, ó. Isso. Ela tem 160 de altura <risos> e ela nasceu em Golsol, no Reino Unido. Isso, é, é britânico. Filha uh... e ser... de Jolene e Peter. <risos> eu vou dar o porro inteiro. Já fui o Wikipedia e falar tudo. E a Jordana Cantor que vem ganhando muito destaque, eh, ainda não, não sei se dá para dizer que ela é uma cantora do mainstream, mas ela tá muito próxima disso. Se já não é. Quer dizer, acho que algo que ajudou muito foi, ah, uh, ela tá participando do álbum do Pantera Negra. Sim, papai. Então isso ajudou bastante na, na carreira dela. E a gente já falou muito sobre ela aqui. Ela é uma cantora que faz um R&B um pouco mais alternativo, misturado com blues, ah, uh, com soul e é um som muito interessante. Ela tem um talento vocal impressionante, assim, é, e uma maturidade gigante, uma cantora de 21 anos, ela tem um... Cara, Não, ela é fudida, é, é cara, a Georgia assim, ela, é fudida. Ela toca como uma artista muito experiente, assim, é, então isso é incrível. Não, ela canta, nossa, cara, puta, uma maturidade vocal incrível. Ela cantando Crime and River, você vê o que ela faz, cara, é de fuder. Tem uma daqueles BBC Radio. Sim. Tem uma versão da... ou é aqueles Like a Virgin. Sei lá, uma dessas duas porra. E, mano, é incrível. A Georgia é incrível, a produção do álbum dela é fodida, ela é uma pessoa genial, ela é gente boa, o Instagram dela é foda, ela ganhou o prêmio de Melhor Artista Feminina Britânica no lugar da Lily Allen. E eu não fiquei puto, porque ela é foda mesmo. E ela devia ter ganhado Revelação do Ano no lugar da Dua Lipa. E olha que era a Dua Lipa, hein. E ela... Exatamente, Acho que é o amor da minha vida, rainha do meu existente. Então... Se vocês estão falando se vocês me dêem um pouco de crédito Mas ela é foda, cara Ela é foda ela é f... a, a, a George Smith é o tipo de artista Que você olha e fala, pô, essa merda aí é o futuro tá É o presente e é o futuro e Tem uma foto muito foda Dela em cima de uma BMX, eu queria só... Só, só Puxar essa sarquinha <risos> Deixar esse destaque pô. aí é. Que Vale a pena uh, E eu o que eu falar, essa é brasileira Que é a Isa, como disse a gente Tô com a Isa aqui bem ela ser conhecida É, verdade, de... eu lembro, de, eu lembro de você falando inclusive. Beijos de pesadão. Beijos, ela tinha destacado com pesadão, que foi o primeiro grande hit dela, a gente tocou no Pneu e eu queria reenterar isso aqui várias vezes porque, eu né? Tenho. Isso aqui é visão, é... <risos> Como diria um sábio de nome desconhecido, se liga na visão. Ah, bom, eu gosto muito do trampo da Isa, eu acho que Ela, aquela artista brasileira que tem mais cara de cantora pop. Muito mais canita, por exemplo. Ah, uh, é, sim. Ou, o que mais, casal de cantoras pop, sei lá. Ah, cara Pablo, é. O uh, a É, o Pablo também, tal. É que a Pablo eu não vejo alto tanto exatamente como uma cantora pop pop, mas vai também. Eh, uh, E uh, eu gosto muito do trampo que a Isa faz. Eu acho que ela consegue fazer um trampo pop, mas que consegue pegar elementos diferentes para não ficar um negócio tão... Um pop... Porque eu não sei porquê. O pop brasileiro é muito estranho, normalmente. É, ele é, ele é meio... É que é pop latino, né, cara? Ele, é meio... ele não parece um pop americano. Ele é outra, outra porra, tá ligado? É, então, eu não sei. Ele sempre é estranho. Ele sempre parece meio tosco, meio ultrapassado, assim. Parece que o que eles fazem aqui parece que é um negócio que já não tá mais, tipo... É, tipo, é, é, é meio como se fosse o um pop americano só que de muitos anos atrás Sim, aí, né? É. E, uh, e a Isa faz um pop muito atual só que também que tem uma cara muito gringa mas que também uh, tem muito elemento da música nacional da música brasileira e eu acho muito legal isso no som dela essa música é um puto exemplo disso uh, essa música que eu vou tocar aqui no caso é Ginga O disco que ela lançou ano passado é muito bom, inclusive entrou no meu top 50, eu não vou lembrar a posição aqui. Uh, mas E é... nem vai procurar, porque senão não dá para sair da gravação. Não, 36, é, posição 36. Boa. atrás atrás do, do disco aí, o outro disco aqui. Isso. Ah, uh, então Acho que vale muito a pena conferir os dois shows. Vão ser dois shows fodas. Não são exatamente dois shows tão parecidos. O show da Georgia é um pouco mais lento e tal. E o show da Isa é um show bem mais uh, dançante. Uh, eu já vi um show da Isa no... Não ao vivo, eu vi. Eu vi tipo, <risos> transmissão. Do, do Planeta Atlântica. Ele foi um show bem legal. Ela tem uma presença de palco foda. Eu gosto que ela conversa bastante com o público. E eu acho bem legal ah, essa maneira, que isso fazem foda. isso. Uh, então, os horários. A Georgia toca... A aí, uh, toca no domingo no Palco Adidas às 4 da tarde e a Georgia toca uh, não é aqui, não é aqui uh, e toca. E toca. no sábado também no Palco Adidas às 6 e 20 da tarde. Talvez o no horário do pôr do sol, hein. Ó, oh, porra, Georgia. Eu, eu tenho certeza que ela de proposta. Uh, Toca no mesmo horário do Lenny Kravitz, aí vocês escolhem o que vocês preferem ah, ouvir. Aí e vocês escolhem a Georgia. Então... Eu particularmente prefiro a Georgia, porque né, o Lenny Kravitz é legal, ele tem boas músicas, eu gosto dele, mas... Né, mas, não... gente... Eu vou ele... ouvindo uma hora de American Woman, já tipo... É, né... exatamente, exatamente, eu iria pra ouvir American Woman só, então... Você pode, pode esperar, a, tipo, você pode sair do show da Georgia antes, se você não fizer questão de ver o final, ela deve tocar Blue Lights no final, pelo menos. Agora, aí você ouve a American Woman, que deve ser a American Ou é a última, ou é a primeira, aí já fica... É, exatamente, aí Dá você... Dá uma olhada na setlist, eu vou abrir a setlist do Lenny Crabbs aqui, eu vou facilitar. Será que já tem? Será que não, já tem? Não, mas com certeza tem de algum outro festival, ele não deve mudar mais. Ah, dos outros, do... ele tá aí nos outros gols? Sim, aqui, ó, Lopes Argentina. Boa. O... Não, o Chile, desculpa. Ah, é, a ter... é a quarta música do show dele, American... Ah, então você pode esperar ver a American Woman, vai show da Georgia, que você já consegue ver tudo o resto aí. Essa é a liga Resolvendo teu uh, problema Então isso Vamos com a George Smith com On My Mind E a Isa com Ginga <risos> De mim É, então, última edição, bloco... Última edição bom, não, calma hoje... aí. Última edição porra. Surpresa, acabou. Ah, cansei, galera. Última edição. É, então, estamos para o sétimo bloco do PNU. Caralho, eu tô cansado. Porra, a gente começou a gravar, acho que era 8 e 40 já é 10 horas. É, ah, bom, esse agora é um bloco bem de rap, que os dois são dois... Nomes do rap. Um, um grande nome do rap nacional E o outro é um grande do, do rap americano Do rap mundial na verdade Provavelmente uh, o, maio, o, o maior uh, da, da atualmente é. É. O primeiro é o Rashid Que a gente também já falou várias vezes aqui uh, Na minha opinião Provavelmente o, o melhor rapper No atual momento da, do rap nacional assim Eu acho que o Rashid incrível uh, O último dele é muito Muito bom mesmo O Rashid é um puta de um letrista O flow do Rashid é foda As temáticas das músicas dele são muito boas Uh, cara eu posso ficar uma hora, uma hora Aquilo Jean um Puxando o saco do Rashid aí Mas Rashid é fodidão, né Inclusive o álbum dele entrou no meu top 10 Sim, entrou no meu também Exatamente é, aí. Muita moral do Rashid. E olha que é um que caralho. saiu lá no comecinho de 2018 tipo... Não, ele saiu tipo nos primeiros dias é. Acho que foi dia 6 de, de janeiro de 2018 ó. Mas a gente marcou Até porque senão ia ter entrado no Melhor de 2017, porque ele foi lançando Singles Sim. e a gente já tava com esse álbum Não, e tem... Se tudo der errado amanhã, essa música é do caralho. Caralho, que música, eu tô tomando o cu. Que letra, vai? Nossa, sério, esse álbum é muito bom. Pariu, uh, e eu e eu, eu não consigo esperar não diferente de um puta show do Rashid no no Lola, ah, uh, porque que a gente tem muitos sons fodas é, durante toda a carreira dele. Esse é. último álbum dele tem vários. Ah, uh, eu tô tá falando do Tampara, velho. Uh, e assim Espera um puta show cheio de hits E só com um porrado na cara uh, e Mas o... não, não, não do amiguinho Não fica tão porrado no amiguinho não e... Oh, e hoje eu vou falar esse como disse, Se é de rap Se é o cara mais conhecido do, Atualmente do rap mainstream Não tem como ser outro que senão o Kentu Klamar Eu achei que você ia falar o Drake <risos> Drake que vem pro Rock in Rio Exatamente Não vou tocar no filme de Rock in Rio não tem nem fude, mas, mas nem fudeu é Sem chance do inferno ah. nem Inclusive o, o Rock in Rio até que tá bom esse ano Tem bastante coisa interessante Vai, vai ter Panic, Foo Fight Bruno né? Mars é, então tá... O Bruno Mars volta Pô, Podia né, Pô, isso, é. né? É. Como não rolou esse projeto ainda Até hoje né cara Pô, Não tem criatividade nenhuma Uh, mas é pelo o Bruno Mars, não o Bruno Three Seconds to Mars uh, Não, nossa senhora, não, aí não dá, aí não dá. Uh... Isso, toda vez, só só Um, um parente na, na edição Toda vez que alguém fala de Three Seconds to Mars, eu lembro lembro Ele falando Pô, 10 segundos É um terço do tempo que leva para Marte, cara <risos> Filha da puta Enfim, volta Bom, falando do Kendrick... Ah, bom, ele lançou o o Dan em 2017 ou 2018? Me um branco. 17, 17 entrou, que, entrou na minha lista. De é, que é um ótimo álbum. Não é o favorito do, do Kendrick. Eu preciso reiterar isso aqui. Qual que é o seu favorito? <risos> é o Two People Butterfly. Justo. Two People Butterfly. Puta que pariu. Ah, e ano passado ele lançou, na verdade, um álbum, né? O Black Panther, que ganhou Bem, vários prêmios aí também. Ah... <coughs> Então, assim, o Kendrick tá no melhor momento da carreira dele, sem dúvida. Uh, vai ser um puta show foda, porque, pô, Hit e que não faltam. Não, uh, e a produção de show... É claro que o Lava Palooza não tem uma infraestrutura que do Coachella. Sim. Você vê o show do, do Kendrick no Coachella, é um esculacho, tá ligado? E você não vai ver porque eles não gravam essas porras. É muito difícil achar show gravado do Coachella. Mas, cara, se prepare para um show muito do caralho, assim, porque... Por que pariu? É, enfim... Cara, eu tô muito louco por ver ele tocando uh, Beach Don't Kill My Vibe. Don't Kill My Vibe. Sabia! <risos> <risos> Sabia. Eu essa tô própria, só por eu... essa música, só. Eu quero ver ele tocando King Kong, tá? Sim, que é um outro... E, e alright. Porra, o Kendrick tem muito hit, cara. Só do Dan, porra tem que pariu. o Kendrick, ao contrário do, do Tournament Pilots que a gente falou aqui, acho que conseguiu emplacar, mas não conseguiu emplacar em um primeiro lugar, eu acho. Não, sei se não Rumble oh. pegou primeiro. Rumble pegou? pegou? Vamos um ver. Tom. Não, não, eu bato no peito para garantir essa. Não, tá bom, mas vamos, vamos confirmar. Eu quero ver tá muito lá. ele tocando AldeStars também. AldeStars, pô, fodida. Muito bom. É, exatamente, Joker. Humble, ó, oh, não foi só Humble que ele pegou em em primeiro lugar, mas na verdade a outra que ele pegou em primeiro lugar foi um feat. Ele pegou em primeiro lugar com Humble com e Bad ele Blood. pegou... Exatamente, ah, ao, lado, ao lado quem? De Fascistinha de... número 1 um. A Barbie fascista maior do mundo <risos> Porque se ela tá ali É porque ela conseguiu Não vou ficar falando de Taylor Swift aqui Não, não, não. mas olha, ele pegou o quarto lugar com o DNA Que é uma música do Sim. caralho Eu acho que caralho. teve alguma do do Black Panther aí Que também chegou em uma posição boa Deixa eu ver, eu tô vendo All The Story chegou em sétimo ah, olha. E acho que do Dem Oh, Pray For Me também. Que foi o também. Sim. Pô, Pray For Me depois de... tocado, é, eu É, o do Demo mais alta foi do Humble. E a do Screampa Butterfly. Acho que é... foi o All Right. Da... Deve ter sido right. que tô... <risos> tá no Humble aqui. Element... Surin' é do Screampa Butterfly? É, The Heart Part 4 pegou. Enfim, não sei, galera. Foda-se. Enfim, eu acredito eu... que tem muitos hits. Esse é um show muito bom. O show do Coteá dele foi muito foda, uh, apesar de, como o Dequim falou, a estrutura não ser a mesma coisa, eu tenho três vezes que o Kendrick consegue proporcionar um show tão bom quanto. É, ele vai, ele vai adaptar, né? É. Porque você vê até os shows dele em programa de TV ou, sei lá, é, esses, esses essas premiações, tá ligado? Eles culacham, bicho. A questão de produção e narrativa de show, ele é fudido. É um show que eu recomendo que todos assistam, até quem não é tão fã do que eu acho que vale a pena conferir. Uh, eu realmente acho que ninguém ia assistir assisti o Ian embora eu gosto deles, porque... Uh, <risos> eu acho que não, o show do que é um negócio que não dá para perder, assim de verdade. É uma, até porque é vai saber é. quando ele vai voltar, porque o Kendrick não é um cara de turnês, então... Uh... É, e por isso que eu tô muito puto de não poder ir no show da porra do Kendrick. Porque, caralho, bicho. Desde que ele lançou o demo, eu tô prometendo que eu vou no, no show dele. Porque eu já falei aqui, já punhetei o demo o suficiente, não sei o podcast. Mas puta que pariu, eu fiquei muito bolado quando eu vi o preço do ingresso. Porque eu tinha certeza que ele ia virou ou no Rock in Rio ou no Lola. Eu sempre falei que eu ia ir, mas assim... as condições só não, não ajudaram, né? Ahn... Uh... Não sei se tem mais uma coisa para comentar sobre, né? Acho que são dois é. artistas que a gente falou bastante aqui. Uh, e... Bom... Ah, não sei. Acho que é só isso. Acho que é só isso, galera. É. Vão nessa porra, pelo amor de Deus. Se você tá em casa, assiste em casa. Se você não quer assistir, assiste do mesmo jeito. Para de ser otário. Pô, tu quer assistir depois, vai Isso, claro. é fácil eu... achar o show deles. O show só do Lauuza, só... às vezes acha o do Stronger Ninja ser acho inteiro. Espera. Não às precisa... vezes você como precisa esperar 3 dias que já tá. Às vezes você espera um ano que entra. Eu no entendeu? Google Play. É, às vezes depois de um tempo ele estira, mas daí você vai ter assistido, pô. Ah. Acho... Não, você achou do que que nem é um grupo tão grande, eu... eu achei o show deles completo eu baixei e tenho guardado aquele no HD para E Nossa, de vez em quando eu reassisto ah, Você tudo... vai achar da porra do vídeo Tudo vai ser bem fácil Só se você for muito favorito Só for tipo assim, seu grupo favorito, aí eu entendo mas... É, ah. mas eu não concordo ainda <risos> Entendo, mas não concordo Mas o show do Kenny com certeza vai ser muito bom Ah, vai ser Puta do caralho, vai ser só uma pergunta agora que Já puxando, fazendo um gancho ah. Vai ser, que dia? Vai ser domingo? Isso, o Kendrick que fecha, o, o Lola é o show no palco principal, né, o Budweiser Tá melhorando, hein, tá melhorando o fechamento do Lola, hein Às nove da noite Tá só numa crescente 2017 foi Strokes, foi um bem bosta Aí ah, e 2018 foi o The Killers, foi um show maneirinha E 2019 agora o Kendrick, que vai ser do caralho E eu tenho certeza que não vai fazer que no Strokes vai sair correndo o palco, filho da puta do caralho Cara, que ódio Que ódio dessa porra que me dá Não sei se é uma coisa interessante para comentar do Lola, do Lola se algum conhece. Bem, o Don Patrol é uma merda, gente. Puta <risos> que pariu, sério, o que que foi o idiota que quis botar esse Patrol no no lado? Pô, filha da puta, tem uma música desde 2007, cara. Uma música nunca já tá no lado. É, nada. vou tocar Opiniões 82 vezes. É, eles erraram. Cara, como que eles erraram Opiniões? Não é uma música difícil. Eles erraram. É a única música que eles têm no, no Será que o Snow Patrol é a banda favorita de alguém? Talvez a da mãe dos Não, acho que nem isso, não, provavelmente não. Cara, não é possível, cara, que o Snow Patrol. Não, mano. Não, não É só isso que eu tenho tirar tirando o que a gente já falou aqui. Eu só tenho isso para comentar. Snow Patrol é um erro, tribalistas é um erro também. Tá bom? Tribalistas... Isso. É um puta de um erro. A, a, a sorte que colocaram o Kings La Filinho de última hora pra, com o Headline no lugar do Tribalista. Porque, olha, Tribalista e Headline não ia dar. Não, não ia ser. É, sem condições. E eu, você... eu sei que é legal valorizar a música nacional, mas Tribalista é. não. Antes não. fosse, sei lá, o Titã. Ah, você vê o Titã também... Atualmente, tá foda, né? tá é... foda. O Antes... Scalene. Se fosse lá os da... Mutantes, aí tudo bem. Aí eu... Isso ia ser foda. Sei lá. Até o Novos Baianos, sei lá, porra, mas... Caralho, não chegou nem Mato Grosso, você dou da hora agora. Isso, é você foda. Ou, ou faz que nem sempre fizeram, bota a porra do Plant Ramp. Cara. É, porra, aí é você fora. Agora agora, sim você chegou no ponto. Plant Ramp. Agora é, é, caralho. Pô, tudo global luz com Plant Ramp fetch full. Foi Ramp tocar em todo pau luz. <risos> caralho, sério. Sério, gente, você já viu um show, também, é muito foda. É, ele tinha que ser residente do Lola. Tinha, mas caralho, gente, tribalista. É que nem o Lola Palouse Argentina que levou a porra do Los Hermanos. Pô, eu adoro essa merda. Eu vou no show do Los eu sou um trouxa. Eles anunciam show, eu compro. Ah, vamos fazer show. Eu não vou na porra do show do Kendrick, mas vou no do Los Hermanos. Que... Nossa, coincidência, o Amarante vai lançar disco novo, eles anunciam um show. Por que será, né? Que alguém tem que pagar as contas do estúdio. Agora, porra vai botar de head eu não sei eu acho que eles não ser headliner do Los Angeles Argentina não, Lola. Lola. Eu e sei prova... que eu sei que no Palousa, é, do Chile tocou o MC Kevin eu fiquei muito decepcionado porque projeto do Livinho. Livinho Eu só queria deixar essa crítica porque o Kevin é uma bosta e o Livinho é um grande artista que tem muito mais cara de artista internacional do que o Kevin Exato inclusive o Livinho tem um bigodinho que lembra muito o bigodinho do Klebão que é uma pessoa que vocês não conhecem mas merecem conhecer E só por causa disso ele devia ser louvado Mas, porra, gente, tribalista de redline tá de fudendo. Ainda bem que vocês resolveram essa cagada aí. Sim. E, mano, vai ficar ouvindo Velha Infância, porra, num festival? Que coisa chata. só Só muita maconha na, na cabeça mesmo para poder aguentar essa porra. Ah, tomar no cu. Uma hora e meia de Arnaldo Antunes. De Arnal... Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo dá, cara, é muito chato. Antunes. Arnaldo Antunes! Arnaldo Antunes! A pior parte do, do Tribalista é de longe, Arnaldo Antunes. Porque... Não, eu gosto da Marisa Monte, uma, eu gosto do... Uma hora e do... meia de, de, de narração no meio da música, não dá, rapaziada. Você é você é assim ah, o um caralho, vai se foder. Não, gente, não dá. Arnaldo Antunes no Titãs? Ok. Arnaldo Antunes fora do Titãs? Mas aí não. que é o Titãs, né, parceira? É... é, então, é, eu, é foda, o Titãs é foda porque assim... Nando Reis fora do Titãs? Não. Acho Nando que ninguém Vez... fora do no Titãs. Paulo Michels, Fora de não. Paulo Michels não é beleza. Tem alguém, é verdade, tem alguém que saiu do Titãs, que, tipo, top maneiro? Eu... Não, né? Eu acho que todo mundo que saiu do Titãs ficou uma bosta, né? Eu não lembro de ninguém, de projetos solos. Que... A gente parece que saiu das bandas, porra. É que nem o cara do Raimundo lá. O, o Rodolfo? É. Mas o Rodox era um bom projeto, tá? Você é guardi-góspelinho? Não, mas o Rodox não era gosto. <risos> pra mim, qualquer coisa que ele faz, é gosto. Não, o Rodox... O, inclusive, o batera do Rodox, que é o Fernando Schaefer, é um puta de um baterista a falta de hardcore e tal. Uh, o Rodox é um projeto até que da hora. Caralho, eu... Só, ouvinte, eu queria dizer que eu deixei um, uma xícara de leite moça aqui no... Aqui do lado, pra comer depois, tem muita formiga aqui, eu tô meio triste. Eu vou ter que lavar isso aqui, encheu de formiga, eu ia comer, eu tô muito desesperado agora. não acabar essa edição, que eu tô realmente puto. tem alguma recomendação? Não deixem coisas com açúcar em cima da, da porra da sua casa, se tem muita formiga. Porque é a segunda vez que eu faço isso essa semana, e eu tenho uma certa fobia de de, encher, de, de muita formiga juntas, isso me dá uma agonia. E, então essa é minha recomendação. É. E vejam o Umbrella Academy também, porque é bom. Eu vi o primeiro episódio achei foda, o Luan viu tudo e achou bom. Então... Umbrella Academy que é de quem? Quem? Quem? quem? Geraldo Wey. De quem, né? De quem? E do fábio Mundo e Gabriel Bar. Ah, não, esse aí não conta. <risos> Brasileiro, pô. Conta o Gerald Wey. Esse aí é, é que importa. Uh... Inclusive tem músicas do Gerald Wey no Umbrella Academy. Então, Sim. fica Porque, na cara. Pô. Ah. Porra. Né? Boa. assim também. Ah. Uh... Agora, ora, ora caras. Eu quero só indicar uma coisa na no Netflix rapidinho, que é Patriot Act, que é tipo um programa de comédia no mesmo estilo do programa do John do John Oliver. Ah, uh e do tem esse do Trevor Noah, aquele programa meio de notícia assim, comentando, que é feito pelo o o Rassaminage, que é uma moça que eu gosto bastante. E ele todo todo o programa, ele pega um tema específico, normalmente relacionado à política, e ele destrincha esse tema e é muito bom. Uh, gostaria muito que o Netflix tivesse alguma coisa nesse formato no Brasil, com alguma moça decente que não seja o, o, Gregório o Gregório do Duvier. do Vier. <risos> Eu não gostei que quem podia ser, lá, o Furlan, talvez. Uh, mas eu acho que, é... Eu acho que gostei muito desse programa, achei muito interessante o formato dele. É bem rapidinho, são, são episódios de 20 minutos, foi bem tranquilo de assistir. Ah, que nem o do HBO também. Que é do John Oliver e do... do, do Como que chama do Vivian mesmo? Já esqueci. É... Greg News. Greg o News. O nome é bem bom, tá? Pra... Bem bom, O programa, o, programa é bom. É bom, o programa é bom, mas o nome é bosta. Mas sabe por o programa bom, galera? Porque não é ele que escreve. Exato, é, os roteiristas do programa são muito bons. Exato, se fosse ele que escreve o programa ia falar... Desculpa o incômodo, mas precisamos falar dele. Foi um Gregório do Viver. O pior, pior legado da vida deste filho de uma puta é essa merda desse título de texto. Sim. Ai, que pariu. Uh, então é isso, ah, eu acho que eu não falei agora do, do show do Rashid É às duas da tarde uh, No sábado, no palco principal O Budweiser Exato. Então você vai ligar sua TV E aí vai e estar, vai estar Rashid. o Rashid Se tiver no Multishow, se não é assim também que funciona É eu... você ligar sua TV e estiver na Record vai estar fazendo isso Então vamos Então vamos com Então, então é isso né Então é, então, é isso, mais uma edição do PNU Espero que tenham gostado, a gente volta em breve, ah, comentem, sigam a nos twitters nossos aí, ah, vem um Joker, o like LEC UMA, ah, Pipe ah, Bombcast. Para, para, para, ah, ah, tudo. Ah, eu, ah. Tenho eu, tenho, eu tenho um jabá, eu tenho um jabá tá, pra fazer. É, eu tenho um programa de rádio agora, não rádio, eu tenho que falar isso, é sobre música, e é eu comentando igual eu faço aqui no PNL, só que lá não posso falar palavrão, porque a rádio é da faculdade, então eu não posso falar porra, caralho, buceta, nem nada disso. Ah, é na Rádio Fianfahan o programa é das 7 às 8 da noite de segunda a quarta e sexta chama-se Som Balanço e é sobre músicas velhas, Som então ouçam Balan. lá exato ótimo <risos> nome e é isso eu edito lá, então se você estiver ouvindo lá, eu acreditei e ao contrário do Pipe Bomb que eu falei que essa ainda não saiu o Wrestle Kingdom foi 4 de janeiro, a gente já está em abril <risos> é... O programa de rádio tá saindo lá no horário, aí, já, tá, tá, já tá editado já, já duas semanas de programa editado. Já. Então, tá, comprometimento é isso aí. Então é isso, depois pra ah. quem me cortou a despedida, ah, ah, sigam aí como eu disse nos Twitter, curta a página do Paglome no Facebook, ah, e a gente volta em breve com mais uma edição do PNEO, e vamos agora com o Rashid, que não é desenho, que é a marca com o Rambo. Espero que tenha gostado, a gente volta em... Não. E é isso, tchau. Agora você E ao contrário do Pipe Bomb, que eu falei que essa ainda não saiu, o Wrestle Kingdom foi 4 de janeiro a gente já tá em abril, <risos> é... o, o programa de rádio tá saindo no horário, já tá, tá, já tá editado, já, as, as duas semanas de programa editado, então tá, comprometimento é isso aí. Então é isso, depois Olá. foi quem me cortou a despedida. Ah, sigam aí como eu disse nos tweets, curta a página Pai Gomes no Facebook. Ah, e a gente volta em breve com mais uma edição do Penhor e vamos agora com o Rashid, que não é desenho, que ele vai marcar com Rambo Espero que tenha gostado, a gente volta em, não. E é isso, tchau. Agora você